Și însu pe noi Și te-ai slăvit pe Că bună este mila ta Pentru mine ai să răcit asemenea mie și te-ai suit acolo de unde nu te-ai despărțit. Primite pe brațul cu tău, Duh, să lumineze sufletele noastre. Acesta zice, Domnul Fiva în zilele cele de-apoi arătat muntele Domnului și casa lui Dumnezeu pe vârful muncilor munților și se va înălța mai presus de dealul și vor veni la dânsul toate neamurile și vor merge neamuri multe și vor zice: Veniți să ne suim muntele Domnului și în casa Dumnezeului lui Iacob și ne va spune, a lui Isaia Cidire. Să Acestea zice Domnul, mergeți străbate spre porțile mele, cătiți calea mea și deschideți cale poporului meu și dați în lături petrele de pecale. cale. Ridicați semn într-un că iată Domnul a făcut de să a auzit până la marcele pământului. Ziceți fetei Sionului? iată Mântuitorul tău vine, având plata sa cu sine și lucru înaintea feții Lui și îl va numi pe El popor sfânt, răscumpărat de Domnul. Iar Tu te vei numi cetate căutată și nepărăsită. Cine este aceasta care le-a venit din Edom? Roșala hainelor lui din Mosor. Acesta este înfrumusețat în haina sa și strigă cu Eu grăiesc dreptate și judecată de mântuire. Pentru ce sunt în hainele tale roșii și îmbrăcămintea tale ca ale unia ce calcă în tiasc? Fiind de plin, i-am călcat de tot. În tiasc am călcat struguri siguri și din diamuri nu este bărbat cu mine. De mila Domnului mi-am adus aminte faptele bune ale Domnului, te voi pomeni. Lauda Domnului într toate cu care ne răspătește nouă. Domnul este judecător bun pentru Casa lui Israel, el ne răspătește nouă după mila sa, și după mulțimea dreptății sale și a zis, au nu? Poporul meu este, fie nu se vor lăuda. Și le-a fost lor spre mântuire din necazul lor. Nu sol nici Înger, și Însuși Domnul, i-a mântuit pe ei pentru că i-a iubit și s-a făcut mil de ei. Înstrușa, zbăvit și a ridicat, și a înălțatul pentru toate zile pe sau Zah din Zaharia zice. Acesta zice Domnul: Iată va veni ziua Domnului și vor sta în ziua aceea picioarele lui pe muntele măslinilor, în preajma Ierusalimului, dinspre răsăritul soarnei, și în ziua aceea va eși apă vie din Ierusalim, jumătate dintr-unsă în marea cea de întînsă anmarea cea în mare cea din urmă. Vara și primăvara va fi așa, și va fi Domnul Împărat peste tot pământul, în ziua aceea va fi un domn și numele Lui Uru, care le va înconjura tot pământul și pustia, de la Gava până la Remon, în, spre mează zi de Epsalic și se va înălța în, și în locul său va petrece, de la partea partea lui Veniamin până la locul porții cele din întâi și până în poarta Romorului și până la turnul lui a și până la turnul unghiurilor, și până la teascurile viasuri, împăratului, și vor trece într și a duceri de daruri, nu vor mai fi și vor, vor locui în Ierusalim fără de grijă. vor să zici. adâncurile, focul grin din na zăpada, gheața, Duhul cel de vifor, cele ce fac cuvântul Lui, munții și toate dealurile, lemnele cele răditoare și tot cedri. fiarele și toate dovitoacele, cele ce se tărăți și păsările cele zburătoare, împărații pământului și toate noroadele, domnii și toți judecătorii pământului, tinerii și fecioarele vătrânii cu cei mai tineri se laude numele Domnului, că s-au numele Lui al Lui. Mărturisirea Lui pe pământ și în cer și va înălța cornul norodului Său. Cântarea tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, norodului ce se apropie de dânsul. Cântați Domnului cântarea nouă, lauda Lui în biserica cuvioșilor. Veselească-se Israel de Cel ce l-a și fiii Lui să se bucure de împăratul lor. Să laude numele Lui în hor, în timpane și în saltire să cânte Lui. Că binevoiește Domnul într norodul Său și va înălța pe cei blânzi într mântuire. Lăudați-vă cuvioșii într-o slavă și se vor bucura într-o aștenuturile lor, înălțările Lui Dumnezeu în lor și să videam în două părțile ascuțite în mâinile lor, ca să facă izbândă într-o neamură un străinit ca să lege pe împărații lor cu și pe slăviții lor cu cătuși de fier, ca să facă într dâns și ștecată scrisă, slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Lui. Lăudați pe Dumnezeu întru o sfinții Lui, pentru tăria puterii Lui. Odată s n n n n n n n n n n n n n n n n n n साथी रेशमा लूटो कपैते नीले अंजलि din muntele măslinilor cu trupul, auzea pe îngeri strigând către dânsii. Ce stați privind? Acesta va să vină iarăși cu trupul, așa precum l-ați văzut. Lăudați pe linchin vale bine răsunătoare, lăudați pe linchin are de strigare toat în suflarea să laude pe Dumnezeul în geneste să preșnuim noi cei din nume strigând cântare Dumnezeu cel noi ce se poartă pe scam Sweet! După mare mirea ta rugăm-ne-ți-am cu sine și ne minuiește. Doamnește, Doamnește, Doamne minuiește. sfocorși Mitropolitul nostru Vlașie și pentru vreau simțitul nostru efisco Clavia și pentru toți frații noștri cei Domnul Hristos, Domnul miluitor Domnul miluitor. 2. Domnul Iisus, Părintele nostru, Stare Țarhimandritul Eftime, din cu toți părinții și frații Sfântului Locașului acestuia, pentru sănătatea și mântuirea lor. 3. Domnulește, Domnulește, Domnule minuiește! 4. Domnulește, Domnule, periciții și pururea pămâniții, ptidora Sfântului Locașului acestuia și pentru cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri. De slăvitori creștinii care ne odihnesc aici și pretutini de nea. Doamne și Doamne și Doamne minuiește. Lumirea, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea, șertarea, făcatelor, robilor lui Dumnezeu. Titori și binefăcători azi în ocașului acestuia. Doamne și Doamne și Doamne este. Sfântă și într-o tot cinstită Biserica aceasta pentru cei ce se ostănește, pentru cei ce cântă, și pentru poporul ce-l stă înainte și așteaptă de la Tine mare și multă milă. Doamne! Sfântului păzitor sufletelor și trupurilor noastre la Domnul să cerem. De Doamne! Mine și iertare de păcate și de greșarele noastre la Domnul să cerem. De Doamne! Cele bune și de bună sufletelor noastre și pace lumii la Domnul să cerem. la Domnul să ceresc. La Domnul să ceresc. În sfârșit greștine-ți vieții noastre, fără de patimă neîmpruntat cu pace și răspuns bun, la înfricoșătoarea judecată a Lui Hristos să ceresc. Sfânta curată, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți și pomenindu-o. Sfânta Născătoarea de Dumnezeu, mântuiește-ne pregăt, pregăti noi și unul prea și toată viața noastră. So uh... Dumnezeul nostru, de din Acolo îmi spui așa veți veți lo. Ami, întoarce-te Dumnezeul nostru, să ne și să ne dăm încă o poziție dar cu noi. Prin sănătatea Ceea ce ești mai cințită din inferul primii, și mai slăvit o vâră de asemănare decât Serafimii, care fără spigăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pre tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu. Doni mieste, doni mieste, doni mieste, doni mieste. Let the Lord of the world give us the power to be like veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu nostru un graiul dumneleascutere Doamne înțelege strigarea mea ia minte glasul vecinimerem împăratul meu și Dumnezeul meu căci cât tretină mă fară Doamne Urât ai pe tot ce ce lucrează fără de lege, pierde vei pe tot ce ce crezi minciună, pe bărbatul sângerilor și vicleanul urăște Domnul. Iare, într-un mulțimea mele voi intra în casa ta, în chinamă, voi spre Sfântă Biserica ta, întru frica ta. Doamne, povățuiești mă într dreptatea ta, pentru vrăjmașii mei îndreptează înaintea ta ca mea. Ca nu este în gura lor adevăr, inima lor este șartă, groamă deschisă, grumazul lor, cu limbele sale vicrăneau. judecăi pe Dumnezeu le cade din cugetele lor după mulțimea făgăneatelor lor leapte pe dânșei. Când amărut, Doamne, să se vesărească toți cei ce ne dăjduiesc pentru tine în veac și să vă bucurăaște vei să le-și fi într-un dânșei și să vă rodăntăntru tine cei ce iubești lumea ta. Căi aștu vei blagoslovit pe cel drept, Doamne, căci cu armă bună ferie n-ai cununat pe noi. Doamne, scăparete ai făcut nouă, n și n-am ce s-au făcut munte și s Nu întoarce pe om într-o smerene și ai zis, întoarceți vă fii oamenilor. Ca o mie de ani înainte o Doamne, ca ați care a trecut și-ți în noapte. Urcisirea anilor vor fi dimineața, ca iarbă va trece, dimineața va înflori și va trece, de cu seară vă cădea în vărătoșa, se va și se va usca. Că ne-am sfârșit într mea Ta și într-unia ne-am cu săi fără de lege noastre înaintea Ta, acul nostru într-o luminare feței Că toate zilele noastre s-au împuținat și într-umânea Ta ne-am stins anii noștri ca un păian și s-au sucotezi în darul noștri într-un dâns și șaptezeci de ani, iar vor fi în putere optzeci de ani și ce este mai mult decât aceștia o și durere. Că au venit blândețe peste noi și ne vom pedepsi cine știe puterea iuțimitare și de frica Ta mânea Ta să În dreapta Ta și-a o fâmie și pe cei fericați cu inima într-o înțelepciune. Întoarce-te, Doamne, până când și Te umilești spre robitaia în am de mișcată, Doamne, și ne-am bucurat și ne-am veserit pentru toate zilele noastre. Ne-am pentru zilele în care ne-ai sperit pe noi ani, întru care am văzduirele și caută spre și spre lucrătoare și în pe fiilor. Și fiilor lumina Domnului, Dumnezeului nostru, peste noi și lucrurile lumii noastre, le îndreptează spre noi și lucrurile lumii noastre îndreptează. Mile și judecată voi cântație, Doamne, cântavă și voi înzoregi în cale fără prihană când vei veni la mine. Umblat rământul nerăutat, inimele mișocul casei mele nu am pus înainte oculor mei lucru fără de lege. Pe cei ce făceau călcări de lege, am urât, nu s-a lipit de mine în mândă rătnică, pe cel ce se abat în mine, pe cel rău nu l cunoscut. Pe cel ce clevetea îndroascuns pe vecinul sau l-am vonit, cu cel mândru cu și cu cel nesețios la cu acesta nu a mâncat. Ochii mei peste credincioșii pământului ca șade împreună cu mine, cel ce umblă în cale, fără plihana, cel am Nu valocui nu valoc, mi jucullcat să mere cel ce face mândrie cel ce crește nedreeptă, sau s-au în înturturlor mei. În diminii s- am pe toți, păcă și văânttruui casă pierd din cetatea domnului pe toți ce lucrează fără de legea. Sloătate lui șifirru și sunt Duh și acum și purrea și în veci veci oamenile lui, lui ies la oți dumneeule lui Er lui ies lațit dumeuure. Are lui, lui lațieuule. În Irește, doamna Irește. Slavă Tatrului și fiului și Duhului Domnul înălțat, entru slavă Hristosase, Dumnezeul nostru. Bucurie făcânduce nicilor cu făgădiea Sfântului Duh, credem și prin binecuvântare că tu ești fiul lui Dumnezeu, Ispovitorul lumii. Și acum și pururea și în vece veșnor, amen. Cum te vom numi, iacești plin de dar cer, care să ripresele dreptățile rai, care odrese fiorene nesigăciuni fecioara care a rămas nesplicată. Maica Pe acela, roagă să mântuiască sufletere noastre, pașii mei îndreptează-i după cuvântul tău și să nu mă stăpânească toată fără de legea. Îți mă de clăberea oamenilor și-i păzi poruncile tare, fața ta, arată-ul robul tău și mă învață în dreptele tale. Să se umple gura mea de la înătă doamne ca să-l ați lavă ta toată ziua, mare cuvința ta. Sfină de Dumnezeu tare, Sinte fără de moarte niște noi, Sinte, Dumnezeu răzfindă de tare, Sinte fără de moarte înreștepre noi. Sfinte Dumnezeu, Sfinte tare, Sfinte, fără de moarte, mirește în fără noi, slavătatru, și Frușii și sândui acum și curru de ași în veci în veci oameni. Fără Sfântă tăi înrește în frune, Doamne, creățești, este nască, iar fânieră de fără Sfinte, cercetează și fiin în e de cănefință nas pentru netă. Undoarne i rește, doamne irești, doamne irește, să vădatru și creu și sândui dușacu, și curul și așa în veci în vecior veci, veci, Tatăl nostru care este în cerul, sfințească se tământ o fie în fără ție atachi, ta precum în cer și pre pământ. Peina noastră cea spre ființa dânii noastre și ne iartă noii greșealile noastre precum și noi탐 greșiiitorilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispita, ci ne îisvëvește de cel vidlan. Gădai să slăciea și puterea și slava Tatălui și al fiului și al Sfântului Duh acum și pentru veșnicietate. Amen. Pline rândirea la cea pentru noi și cei de pe pământ unindu-le cu cei cerești, a într-o slavă Hristoase, este Dumnezeul nostru. Nici de cum despărțindu-te ce rămânând nedepărtat și strigând celor ce te iubesc pe tine.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 Doare în urește, doare în urește, doare în urește, doare în urește, doare în urește, doare în urește, doare urește, doare în urește, doare în urește, doare în urește. un și pe pământești este și străbunit Hristoase, situație Domneseule, îndelung grev de datorul și mult de care pe cei drepti iubești, și pe cei păcatuși care pe toți chem la mântuire pentru dința bunatătăs ce vor să fie, pentru Doamne primește și rugăciunile noastre în ceas văcesește și în dreptea viața noastră spre porunci Tale. Supleterea noastră noastre sfințește, trupurile curățește, cugetă îndreptează, gândul curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durere. Înconjoar ne pune cu țințită încerca, prin urșul celor fiind păziți și pobățiți, să ajungem la uleia credinței și la cunoștința slavitoră cele neafărbui, adecă binecuvântată și în veci în veci în veci în amin. Doamne urește, Doamne urește, Doamne urește, și, și Sfântului Duș, acum și purulea și în veci în veci în veci în amin. ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai străvită fără de asemânare decât Serafimii, care fără strigăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu de străduim. În numele Domnului Preacuvioasă, Părintele, binecuvintează! bine mănească, să vedeți pe noi și ne binecuvintează! Mănească, să noi și ne miluiește! Amin! Hristos, e lumina cea adevărată, care luminește și simțești pe tot omul cel ce vine în lume. Să se însemneze peste noi lumina ființii tale, ca într-un să se vede lumina ce neapropiată, îndreptează fașii noștri spre lucrarea porunților tale. Pentru rugăciune Preacurată, curată în tale și ele tuturor sfinților tăi Amin Amen. Oh.